u vremenu punom košmara laži, zabude mnogi traže sreću ali na pogrešnim vratima kucaju o ti koji želiš sreću Ne možeš biti sretan bez Islama. Čovječe, još nije kasno. Još ti srce kuca. Tokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja vali, mog poslanika. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. O čovječe je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vesellem? Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju poznajemo svoga poslanika. Alhamdulillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Khabar Allahu gospodaru svjetova. Salavat selam posljednjem Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu aleihi vesalam. Poštovani slušatelji Radio Naba, assalamu alejkum وما حشي وافلاحي يا جراحي يا جراحي يا يا جراحي يا جراحي يا جراحي Kao što ste mogli čuti u najavnoj špici e, mnogi od nas traže sreću i e, kucamo na sva moguća vrata ali istinska i prava sreća se može naći jedino u islamu i jedino praktikovanjem onoga što je Allah SWT naredio u svojoj plemetoj knjizi Kur'anu i e, čuvanje od onoga što je zabranjeno također u plemetoj knjizi Kur'anu. Također, pored toga, čovjek mora i e, pratiti i izučavati siru posljednika sallalahu i njegove hadise i kako je on u određenim situacijama postupao da li u ibadetu da li u nekim drugim stvarima da bismo našli istinsku i pravu sreću to je jedino ispravno rješenje. Ya min... smo treću noć u ciklusu, u treća emisija u ciklusu koju organizuje džamija Kral Faut pod nazivom Upoznaj svoga poslanika. Nešto više u večerašnjoj temi će nam reći naš gost da galaspovnom tala nagradi što se je odazvao i što će u narednih sahati i poslije s nama na temu poslaniko, poslanikova umjernost u Ibadetu, a gost je Nezim Efendija Halilović-Muderic. I uh, on nam pričati, kao što je rekao poslanikova, umjerenost u Ibadetu, a vi ćete se moći javljati kao i protekle dvije večeri na naš kontakt telefon 062 215 541, 062 215 541 i postaviti pitanja putem SMS-a. Uh, iz protekle dvije večeri smo... Vidjeli da je bilo dosta vaših pitanja, nadam se da će tako biti i večeras, a opet bih vas na početku zamolio da pitanja budu striktno vezana za temu i daćemo prednost onim pitanjima koja budu vezana za temu. A još jednom ponavljam, tema je poslanikova umjerenost u Ibadetu, neko nas proziva već e, i to je znak da... Trebamo da vam kažemo ne možete nas direktno prozivati jer nećemo odgovarati na vaše pozive jer nismo u tenčkoj mogućnosti. Jedino možemo putem SMS-a s vama stupiti u kontakt. To je sada nam vi šalite pitanja putem SMS-a i mi ću vam odgovarati na pitanje. To je bilo to što se tiče kratke najave. Ja bih sada prepostavio riječ našim dragom bratu Nezime Efendi Haliloviću moderisu i da nam kaže nešto o temi poslanikova umirnost u ibadetu. Haudzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. -al Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabijina muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila javmi d-din wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braći i sestre Islamu u okviru ciklusa predavanja na temu upoznaj svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam tema našeg noćašnjeg druženja na talasima radio nabe je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam umjerenost u ibadetu. U poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Vjernici, iskreni pravi mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova dijela i riječi nikada nisu dolazila u kontradikciju. Al rešanuhu u 21. ajetu sure Al-Ahzab kaže stedubillah, Laqad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasanetun liman kana jarđullahe valjevmal ahire wa zakarallaha kathira. Dio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najljepši uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Allahušan je odabrao poslanika sallallahu alejhi ve za plemenitu misiju koja je u isto vrijeme milost ljudima kao što je milost i on sam kao prenosilac istine. Slanje poslanika sallallahu alejhi ve Prema tome nije samo milost za ljude, već je milost za svjetove koji osjećaju veličinu istine, kao što stoji u 107. ajetu sure El-Mbia. Esti dubillah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atabismo samo kao milost svjetovima poslali. Možemo da postavimo pitanje kako je poslanik sallallahu alejhi ve milost svjetovima? Time što uspostavljajući Allaho šanuhu zakon, odnosno šarijat, on uspostavlja red i mir na zemlji i dovodi ljudski rod u jedan harmoničan hod koji poznaje cijeli kosmos, a to je slavljenje onoga koji nema početka niti ima kraja. Govoreći o umetu poslanika s.a.v., o njegovoj umjerenosti, odnosno o njegovom mjestu u odnosu na druge narode ili u metel lešanu u 143. aytu sure Al-Baqara kaže: "Estin billah wa kedalik ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'an 'alan nasi wa rasulu 'alaykum shahida." Itako smo vas stvorili srednjim ummetom odnosno zajednicom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude svjedok protiv vas. Poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio izložen raznim neprilikama od strane mušrika, mnogo božaca, Mekke, neki vjernici, neki njegovi ashabi su govorili da na mušrike prizovi Allahu Želešanu u srđbu, a on to odbija jer nije poslat sa tim ciljem. A nebi Hureyra, radijallahu anhu, anahu qila li rasulillahi, sallallahu alaihi ve sellem, prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu da je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem udvu alal mushrikeen traji kaznu uništenja mushrika od Allahovog jezika Allahov poslanic je pa rekao inni lam uba'at la'anan wa innama bu'ithtu rahmah pa poslanik sallallahu alejhi ve odgovorio ja nisam poslat kao onaj koji proklinje veci sam poslat kao milost ljudima Ovo je pouka za one koji pozivaju istini da nakon najmanje prepreke na koju najidžu ne izgube nadu i ne počnu proklinjati, zadovoljavajući se time što su oni na pravom putu, a ostavljajući druge ljude. Islam od svojih pripadnika, pogotovo onih koji se posebno bave pozivanjem u islam, bave davom traži ustrajnost i čvrstinu. Etimološki ibadet znači pokornost i poniznost, ta Ibn Taymi u poglavlju o ibadetu kaže Din ili vjera sadrži značenje pokornosti i poniznosti, a obožava Allah lešanu i njemu se pokorava, to jest pokorava mu se i predaje mu se, pa vjera Allahova je čisti ibadet pokoravati se i biti poslušan samo njemu. Islam uspostavlja ravnotežu i umjerenost u svim oblastima i na svim horizontima. Ta opća misija Islama podrazumijeva da je ona misija koja obuhvata svaki prostor i obuhvata svako vrijeme, te da je primjenjiva za sve rase, klase i pojedince. Islam podrazumijeva normalan ljudski život, u kojem se Dunjaluk i Ahiret međusobno ne isključuju, ne isključuju, već isprepleću. Islam nas uči kako treba živjeti i postizati dobra oba dva svijeta. Islam je vjera sredine i on, Islam, smješta ljudski životu jednu normalnu putanju. Islam ne zapostavlja Dunjaluk na račun Ahireta niti obrnuto u islamu se znaju prioriteti i ne smije se šteta činiti na račun nečak drugog. Zbog toga je obaveza svakog muslimana da ukazuje na istinu i da u svemu nađe mjeru. Islam nije vjera koja je smještena samo u džamije i oni koji tako smatraju imaju pogrešno razumijevanje islama, jer je islam toliko snažan i toliko velik da se ne može smjestiti na uzak prostor I on obuhvata kompletan ljudski život na oba dva svijeta. On mora da obuhvati širu i užu zajednicu i on nije obterećenje za, za one koji ga ispravno razumijevaju. Islam nadilazi sve to i pruža mogućnost čovjeku da bude čovjek i da osigura svoje pravo, ali u isto vrijeme da štiti prava drugih. Zbog toga budimo dosljedni nosioci islama i ukazujemo drugima na istinu, jer je to naša obaveza. Ukazujemo na to riječju, riječima i dijelom i budimo ponosni što nas je milostivi gospodar počastio islamom u vrijeme kada čovječanstvo pati od mnogobrojnih zala. Buharija bilježi hadis u kojem poslanik s.a.v. podučava Abdullah ibn Amra' ابن عاص رضي الله عنهما كيفه دا ured i svoj život i عبد الله ابن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت بلى رناسي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما دشا وكدمني بالرسول صلى الله عليه وسلم ركوا Obavješten sam da provodiš noći u ibadetu A da, da ne postiš Rekoh da Kale fela tef'al Kum vanim Vasum va aftir Fa inna li džesedike aleyke haqqan Va inna li ajnike aleyke haqqan Va inna li zauđike aleyke haqqan Va inna li zauđike aleyke haqqa Reče Nemojte ostalno činiti Nego ibadeti noću I spavaj, i posti, ali i mrsi druge dane, jer tvoje tijelo ima svoje pravo, oči imaju svoje pravo, gosti imaju svoje pravo, i žena ima svoje, tvo, svoje pravo. Va inneke asa an yatula bike umurun, va inna min hasbike an tasuma min kulli šehrin thalateta aijam, فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةِ نَعَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَاكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ Možda će se tvoj život uduljiti, pa ti je dovoljno da postiš od svakog mjeseca po tri dana, jer svako dobro djelo će biti desetorostruko nagrađeno, pa je to post cijelo vrijeme. قَالْ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيْهَ فَقُلْتُ فَإِنِّيُ تِيقُ غَيْرَ ذَلِكُ قال فصم من كل جمعه ثلاثه ايام يا сам био i rekao sam da mogu podnijeti više pa mi reče posti od svake sedmice po tri dana قال فشددت فشدد علي فقلت اطيق غير ذلك rekao sam da mogu podnijeti više قال فصم صوم نبي الله داوود pa mi je kazao posti post Davuda, alaihissalam. Kultu vama saumu nebidjila i Davud, upitao sam, a koji je to Davudov post? Kal nisfud dehar, reče, pola života, odnosno, posti svaki drugi dan. Poslanik, sallahu alaihissalam, je bio vrlo blag i milostiv prema svojima shabima i na taj način je pljenio njihova srca. Pljenio je inače srca ljudi koji bi دا يبيو prema njima grub od njega se razbijali kao što Allahu govori o tome u 159. ajetu sure Ali Imran treće kuranske sure astagfirullah fabima rahmatin min Allahin linta lahum walau kunta faddan qalida alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washavirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal Samo Allahovo milošću ti blag prema njima, a da si osoran i grub, oni bi se razbježali od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Napuštanje Islama i udovoljavanje svojim prohtjevima Nije moglo naškoditi niti poslaniku sallallahu alaihi ve sallam niti ummeti ja sam Muhammed sallallahu alaihi ve sallam isključivo oslanjao na Allahu dželle koji upravlja velikim svemirom ni čije odmetanje od islama nije niti će naškoditi islamu nego samo dotičnom odmetniku koji će na dunyalu doživjeti poniženja na hiratu bolnu kaznu u džahannamskoj vatri primicanja grijeha neminovno dovodi do njegovog činjenja isto kao što insekti koji kruže oko vatre bivaju na kraju njenom žrtvom poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu brinući se za ummet da ne zapadne u sličnu situaciju u hadisu koji bilježi Ahmed kaže an abdullah ibn mas'ud radijallahu anhuma an rasulullah sallallahu alejhi sellem qal ترانس عبد الله بن مس رضي الله عنهما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ان الله لم يحرم حرمه الا وقد علم انه سيطليها منكم متطلع الا اني اخذ بحججكم ان تهافه في النار كتهافه الفراش الذباب نيمانتي يدني استاري كيويه الله زبرنياه دانيه знао да a ja se bojim za vas da ne upadnete u vatru kao što to biva sa leptirom ili biva sa insektom koji kruži oko vatre. Umjerenost i blago su dvije osobine koje treba da krase svakog iskrenog vjernika. Ovim pozitivnim osobinama upotpunjujemo svoj iman, svoje vjerovanje ili suprotno tome radimo na rušenju svoje vjere. Islam od nas traži da budemo umjereni i da se čuvamo pretjerivanja, jer je posljedica pretjerivanja gubljenja upute, odnosno skretanje sa puta Islama. Lelush Anhu traži od nas da budemo umjereni i da olakšavamo kako sebi, tako i drugim ljudima, pa u 185. aetu Sure el Bekare, A loshinu govoreći o postu i o ruhsama odnosno olakšićama koje su vezane za njega kariste billah yuridu llahu bikum ul yusra wala Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate Ima Ahmed prenosi od Amira ibn Urve da su ljudi došli da pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem govoreći o Allahu poslanice imamo poteškoće u tome i tome, a on je kazao, inna din Allahi yusr. Allahova vjera je u istinu lahka i to je ponovio tri puta. Poslanik sellem više puta govori svojima shavima, a ja ću ovom prilikom navesti predaju koju bilježi Buharija u Sahihu, a prenosi je Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, anna nabija sellem kali, prenosi Anas ibn Malik da je poslanik sellem kazao jesiru valatu asiru vabaširu valatu nefiru olakšavajte a neotežavajte izazivajte smirenost a neodbojnost dakle vjera Islam je lahka ali je problem što je mi vrlo često svojim pogrešnim tumačenjem i svojim pogrešnim potezima Činimo teškom i grubom. Mnogi vjernici opterećuju sebe iznad svojih mogućnosti, pa dolazi nakon toga do posrtaja. Koliko ljudi je snažno, žestoko prihvatilo vjeru, ali nakon toga nisu do kraja bili dosljedni u tome. Nažalost, većina nas pravi veliku grešku kada govorimo o islamu i islamskim propisima, jer najčešće govorimo o zabranama, odnosno govorimo o haramima, tako da onaj ko nas sluša, pogotovo onaj koji se tek susreće sa islamom i sa islamskim normama ponašanja, on stiče utisak da se islam uglavnom sastoji od zabrana. Međutim, ovakvo tumačenje islama u potpunoj je suprotnosti s navedenim principima islama. Poslanikova, sallallahu alaihi vasallam, Prvenstvena zadaća bila je da plijeni ljudska srca svojim govorom i svojom praksom i da ne prepada, odnosno da, da ne rastjeruje ljude. Najbolji uzor u blagosti je poslanik s.a.v. koji je bio blag i drugima preporučivao blagost. Navešću dva primjera koji to lijepo ilustruju. Kada su židovi došli kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jedne prilike, kazali su mu, Es samu alaih, neka te zadesi smrt ili otrov na tebe, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, odgovara, ve alaikum i na vas. Kada je to čula Hazreti Aisha, radijallahu anha, kazala je, neka vas zadesi smrt i allahovo prokledstvo, pa poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže polahko je iša, treba da blago postupiš, moja dova biti uslišana, a njihova dova zaista neće. Drugi primjer njegove blagosti je da kada je jedan beduin došao i obavio malu nuždu poslanikovoj s.a.v. skromnoj džamiji, prisutni ashabi su žestoko reagirali, a Omer ibnul Hatab radijallahu anhu je isukao svoju sablju želeći da mu osjeće glavu poslanik wasallam, je naredio da se lijepo postupi sa ovim čovjekom iz pustinje jer on ne zna pravila ponašanja i kazao je da se na to mjesto prospe voda ovdje bi mogli da postavimo pitanje kako bismo mi postupili u ovakvim i sličnim situacijama dakle trebamo biti blagi prema svojim roditeljima prema svojoj djeci su suprugama, komšijama, rodbini, vjernicima, pa i prema svim Allahovim dželšanuhu stvorenjima, prema ljudima i životinskom, pa i biljnom svijetu. Blagošću praktično pokazujemo i potvrđujemo odanost islamskim principima, a na taj način drugima dajemo lijepu sliku o vjernicima i o islamu. Islamski je princip olakšavati svim ljudima i nema ničega lošeg u tome da musliman u nekom ili nekim pitanjima slijedi ono što je sigurnije i što je teže. Međutim, ako bude stalno ostavljao olakšice i slijedi ono što je teže, onda će islam postati vjerom poteškoća. Allah subhanahu wa ta'ala želi ljudima od svoje vjere da im bude lahka i da bude prihvatljiva. Onaj ko posmatra pažljivo kuranske ajete i hadise i praksu ashaba zapazit da svi zajedno pozivaju o lakšanju i o kla, uklanjanju poteškoća, zatim udaljavanju od ekstremizma i otežavanja. Navešću dva ajeta koji na to jasno upućuju. Prvi je šesti ajet iz sure El Maide, Jelaršanum Karistir Bila, Ma yuridu Allahu al yaj'ala min haraj Allah ne želi da vam pričini poteškoća A u 28. ayetu sure An-Nisa, četvrte kuranske sure, uzvišeni Gospodar kaže: "Stejebilla, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al Allah želi da vam olakša a čovjek je stvoren kao slabo, kao nejakobično Takođe postoje mnogobrojni hadisi koji postiču na olakšanje i udaljavanje od žestinije i pretjeranosti, a ja ću navesti neke od njih. Zabilježeno je da poslanik sallallahu alaihi vasallam kada bi god bio u mogućnosti da bira od dvije stvari, on bi odabrao lakšu ako nije bila zabranjena i ova predaja je mutafakaleha. Jednom prilikom je rekao Muazu radi Allahu anhu kada je oduljio učenje u namazu dok je bio imam. Zar ti dovodiš ljude u iskušenje o Muaze? I to je ponovio tri puta. To znači da strogost prema ljudima i stalno traženje od njih da radi ono teže za njih je fitna i stavljanje u kušnju. Iz ovog primjera možemo izvesti zaključak da je dopušteno čovjeku da bude strog prema sebi, tražeći ono što je savršenije i potpunije, ali čineći na file. Ali mu nije dozvoljeno da to traži od običnog svijeta, jer će ih tako svjesno ili nesvjesno rastjerati od vjere i dovesti u iskušenje. Radi toga bi poslanik s.a.v. kada bi bio sam, Imao dug namaz, zabilježeno je da bi toliko dugo u namazu uveče kada bi sam klanjao ostajao tako da su mu, da su mu oticala stopala, a Iša radijallahu anha je govorila, o Allahu poslaniće, zbog čega to činiš kad je tebi oprošteno sve ono što si učinio prije i poslije, a onda je on odgovorio, efela ekunu abden šekura, zar ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Međutim, kada bi poslanik s.a.v. klanjao, odnosno imami o svojima shabima, on bi imao vrlo kratak namazu. On je tu praksu naredio i onima koji će doći poslije njega ovim riječima. Kada neko od vas bude klanjao ljudima, neka skrati, a kada bude klanjao sam, neka odulji onoliko koliko god hoće. Prima sebu Huzeyfa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao divna li je umjerenost u bogatstvu i divna li je umjerenost u siromaštvu i divna li je umjerenost u ibadetima. A nebi Mas'udin radijallahu anhu anna ragulan kal Ya Rasulallah inni la taekheru salati lgadati min ajli fulani mimma jutilu binaa. Prenos Ibn Mesud radijallahu anhu da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu aleyhi ve sellem i kazao u Allahu poslaniće, ja kasnim na sabah namaz zbog toga što taj i taj dulji u namazu, odnosno zbog toga što imam koji predvodi džemat dulji sa učenjem. Fema raeitu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem fima vaidatin ašadde gadaban minhu javma idhin thumme kal. Pa nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da saviše se ljutnje govori kao što je govorio tog dana pa je kazao inna minkum munaffirin fa ayyukum ma salla bin nas bal yatajawaz fa inna feehimud da'if wal kabeer badal haja pa je poslanik sallallahu alejhi ve kazao među vama ima oni koji rastjeruju Ko od vas bude predvodio džemat, neka skrati, jer među vama ima slabih i ima starih ima oni koji žure, odnosno imaju neku potrebu. Iz svega što smo naveli vidimo da je olakšanje uvijek potrebno, poželjno i naređeno u islamu, a posebno danas kada su vjera i iman kod ljudi slabi, kada je materializam zavladao svijetom, i kada je nemoral toriku, toliko raširen i skoro postao normalan da se smatra osnovnu, osnovom ljudskog života, a moral se smatra izuzetkom i kada je vjeru postalo teško držati isto kao žaravicu u ruci. Sve ove stvari traže i zahtijevaju olakšice i olakšanja. Zbog toga su islamski pravnici za ovakve situacije u kojima se danas nalazimo i njima slične donosili pravila u kojima stoji da se koriste, koristimo određenim olakšicama. Oni koji kroče ovim putem ili koji se pripremaju da krenu, moraju da upoznaju, razumiju i zapamte ovaj znak na putu dave pozivanja u islam, koji zahtijeva da slijed, da slijedimo kuranski program i kuranske metode, Al-Rushanhu u 125. ajetu, govoreći o pozivanju u čistu u vjeru, kaže, stigubillah, Udu'u ila sabili rabbike bile hikmeti velme vaizati la hasaneti vađadilhum billeti hiya ahsan. Na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj. Ako pažljivo proučimo i prostudiramo ovaj ajet, vidjet ćemo da on upućuje na lijepu raspravu, odnosno on govori da raspravljamo na najljepši način, što znači ako postoje dva načina raspravljanja, jedan lijep, a drugi ljepši, onda nam je dužnost da upotrijebimo ovaj koji je ljepši. Tako, na primjer, ako se sa nekim raspravljamo, prvo moramo da iznađemo neke zajedničke tačke koje se nalaze između nas, a onda da to bude polazna osnova sa koje ćemo krenuti dalje, da ne primjenjujemo metod koji uglavnom mi vrlo često primjenjujemo, a to je da se uhvatimo za ono što nas razdvaja, odnosno što nas udava, udaljava i da naravno na, na, na tome baziramo našu diskusiju, odnosno našu raspravu. Uršanhu u 46. ajetu suri Al-Ankabud kaže, stavidu billah, vela tuđadilu ahlal kitabi illa billeti hije ahsan, illa alledhina zalemu minhum vaqulu amanna billeti unzila ilajna va unzila ilajkum va ilahuna va ilahukum vahidum vnahnu lahu muslimun. I sa sledbenicima knjigi raspravljajna najljepši način. Nesa onima koji su nepravedni. I reci, mi vjerujemo u ono što se objavljuje vama, a naš bog je i vaš bog. On je jedan i mi se njemu pokoravamo. Ako se ovako traži od muslimana da pozivaju i raspravljaju sa nemuslimanima, kako tek treba da muslimani raspravljaju sa drugim muslimanima s kojima ih veže islamsko bratstvo? Neki ne prave razliku u dostavljanju istine udrošću i grubošću, iako među njima nema nikakve povezanoste. Imam Gazali u poglavlju o naređivanju dobra i sprečavanju zla u svom poznatom dijelu Hjao Lumi Din Veli. Naređivati dobro može samo ko je blag u onome što naređuje, blag u onome što zabranjuje, Ako je obazriv u onome što naređuje, obazriv u onome što zabranjuje, ako je fakih u onome što naređuje i fakih u onome što zabranjuje. Dalje se navodi da je neki čovjek ušao kod halife Muna grubo, neuljudno i neobazrivo, od njega tražeći da radi dobro i da se kloni zla neznajući, da svako mjesto i situacija mora imati obraćanje i govor koji mu odgovara. Halifa Me'mun je na to kazao, o ti, budi blag u svome nastupu, jer je u Allah subhanahu wa ta'ala poslao onoga koji je bolji od tebe, onome koji je gori od mene. Kaže, poslao je Musa alaih selam, i Haruna, njegova brata. Oni su bili bolji od tebe, a poslao ih je Faraonu koji je bio gori od mene i Allah je njima naredio. Otan Lališanhu govori u 43. i 44. ajetu surje Taha, ste idu billah, idhava ila fira'auna innehu taga. Idite Faraonu, on se u istinu osilio, kula lahu kaulen lejjina la'allahu jatadakkaru av jahša pa mu blagim riječima govorite ne bili on razmislio i ne bili se on pokajao Lalešanuhu od nas traži umjerenost u svemu pa i kada je u pitanju materijalno dijeljenje ili davanje o čemu Lalešanuhu govori u 67. ajatu suri al Furqan izubillah vel'l'zina idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana bayna zalika qawama oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare ve se u tome drže sredine Buharija prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao kada počnem sa namazom ja poželim da oduljim namaz ali čim čujem plač djeteta ja skratim namaz kako bi olakšao dječjoj majci muslim u svome sahihu da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi učio Kur'an predvodeći ljude u namazu radije radi učio kraće nego duže ajete iz Kur'ana a hiša radijallahu anha kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam bi pokretom ruke upozoravao ljude od pretjerivanja na primjer spajanja dana tokom posta bez iftara i ljudi bi mu tad kazali ali i ti to činiš a on bi odgovorio ja nisam kao vi mene moj gospodar hrani odnosno on mi daje hranu i piće. Olakšice u podlijedu izvršavanja širijatskih propisa su vrlo važan segment islama i te olakšice su posebno naglašene u tri slučaja. Prvi je u namazu Na način da se četvorekatni namazi se skraćuju na dvorekatne, to se odnosi na podne i k indiju i jaciju namaz, a poslanik Sellem kaže to je sadaka od Allahi šanuhu sadaka, pa prihvatite njegovu sadaku. Olakšica u pogledu skraćivanja rekata ide i dalje, pa se omogućava pored skraćivanja i spajanje namaza namaza podne i spajanje namaza kao što su podne i kindija i spajanje akšema i jacije i to u vrijeme jednog ili drugog namaskog vremena. Bolesniku i staroj osobi je dozvoljeno da klanjaju sjedeći, da klanjaju ležeći na boku ili da klanjaju na leđima u skladu sa svojim mogućnostima. Ako bolesnik ili putnik ne, modu, ne mogu da koriste vodu ili e, ako bi korištenje vode prouzlokovalo e, pogoršanje bolesti, umjesto abdjeste se uzima tejemum. Amr ibn As, radijallahu anhu, je u bici za tu selasil, usnudo živio poluciju, pa je zbog straha od prehlade, umjesto gusula kupanja, on je uzeo tejemum i klanjao je sa svojim drugovima sabah namazom. To se nije dopalo njegovom društvu, pa su spomenuli taj slučaj poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem koji je kazao Amre, klanjao si sa tvojim drugovima nečist, klanjao, klanjao si džub, džunub, a Amr ibn As radi Allahu anhu je odgovorio Sjetio sam se riječi uzvišenog gospodara Vela taktulu nefse, vela taktulu anfusekum inna Allahe kane bikum rahima ne ubijajte sami sebe zaista je Allah prema vama milosti ovo je dvadeset deveti ayet An-Nisa pa poslanik sallallahu alaihi wasallam samo nasmijao i nije ništa kazao kala ibn Umar radijallahu anhu ma safertu me an nabije sallallahu alaihi wasallam vabi Bakrin va Umara va Uthmana fa kanu yusalluna dhuhr valasra rak'ateyni rak'ateyni La yusalluna kableha, wala ba'deha. Išao sam na put sa poslanikom, sallallahu alaihi sellem sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, pa su klanjali podne i ikindiju po dva rekata i nisu klanjali ništa ni prije ni poslije. Kada su u pitanju pomenute olakšice, One se vežu za sve mezhebe, a posebno kada je u pitanju naš hanefijski mezheb. Po našem hanefijskom mezhebu dužnost je Musafira putnika da skrati namaz, a naravno da postoji mogućnost i spajanja namaza. Druga olakšica je olakšica u borbi. Također se odnosi i na skraćivanje namaza i klanjanje na jahalici ako se vojnici plaši od napada neprijatelja. Poslanik je poslao izvidnicu konjanika da izvide i ispitaju vijesti o neprijatelju, a on je ostao klanjajući sabah namaz i povremeno se okretao u pravcu iz kojeg treba da stignu konjanici, iako je on zabranio okretanje u namazu, a u namazu je bila njegova sreća i ugođaj za njegovu dušu. Zatim, kada je u pitanju treća olakšica, to je olakšica u postu, gdje putnik i bolesnik imaju pravo da mrse u toku Ramazana, a Poslanik sallallahu alejhi sellem kaže: Allah voli da se koristite olakšit sama kao što mrzi da isto da činite grijeha, a ovaj hadis prenosi Ahmed. Ana bi Hurajra, an-Nabi sallallahu alejhi ve sellem qala, prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi sellem kazao: Ina d-din yusrun wa lan yushadida d-dina ahad illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wastainu bil wa olakšica i niko od vas neće pretjerivati a da ga to neće savladati. Budite umjereni, trudite se da činite dobro obveseljujte, činite ibadet u svakoj prilici, pa makar to bio mali dijelić noći koji ćete provesti u ibadetu. U drugoj predaj koji, pre, koji prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu stoji da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kazao Ela helekel mutanatte'un Proklijeti bili oni koji pretjeruju. A nebi vaqid al-leyfi an rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا Prenosi Abu Vakid al-Lejsi da su kod poslanika s.a.v. sjedili ashabi u džamiji, pa su došla trojica ljudi. Dvojica su prišla dok je jedan otišao. Jedan od ove dvojice koja su ostala je vidio slobodno mjesto u halki, pa je sjeo na to mjesto. Drugi je sjeo iza njega, a treći je otišao. Falemma faraga Rasulullah s.a.v. kal alla akhbirukum 'anil nafir athlatha kida ayyuslanin sallallahu alayhi wa on upita hocete li da was ubaviestim o avoj trojici ljudi amma ahaduhum faawa ila allahi faawa allah wa amma al-akhar fastahya fastahya allah se tice prvog covijeka Onoga koji je sjeo u halku na slobodnom mjestu, on se približio Allahu i on se njemu približio. Onaj koji je, stao, koji je sjeo iza halke, on se postidio i Allah rržanu mu se njega postidio, a što se tiče, tiče trećega, on se okrenuo i Allah se od njega okrenuo. Jedne prilike je poslanik s.a.v. bio na putu sa ashabima, pa kada su zastali da pripreme hranu, Poslanik sallallahu alejhi sellem mihras pori edi ko će šta raditi, a on je ustao da sakuplja drva. Ashabi su od njega tražili da odmori, a on je to odbio. Govoreći: Allah mrzi čovjeka ko se izdiže iznad drugih, odnosno innallaha yubghidu ar-rajula yata'ala ala, ala rifaqih. On je prvi nazivao selam Prvi je započinjao razgovor sa ljudima, posljednji bi povlačio ruku prilikom rukovanja, a kada bi došao na sjelo, sjelo bi tamo gdje je bilo slobodno mjesto i nije dozvoljavao da mu se ustaje nanogeniti, je on drugima ustajao. On je išao na pijacu i nosio je svoje stvari govoreći E ne eula bi hamliha, ja sam najpreći da, da ih nosim, odnosno da nosim svoje stvari. Sa shabima je zajedno gradio džami u Kubavu i s njima je zajedno kopao hendek, a bio je u vrijeme komandant, odnosno bio je predsjednik. Oblačio je običnu odjeću i sam je krpio svoju pocijepanu odjeću, jeo je sa siromasima i rado se odazivao na pozive siromaha. باسيو هي روما هي و في وتم سميسلو هي لسليدا قو يي برينوسي ابو معمه رضي الله عنه ان اقبى اولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاه احسن عباده ربه ويطاعه في السر وكان قامدا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك Najdraži moj štićenik je siromašni rob vjernik koji mnogo obavlja namaz, koji iskreno robuje svome gospodaru, koji je u svakoj prilici neprimjećen i ljudi ne pokazuju na njega prstom. Njegova nafaka je oskudna, a on trpi. Thumma nakarabi jedihi fekal uđilet mani jeduhu Kihi, Zatim je udario rukom i kazao, njegove želje će biti brzo ispunjene, za njim će se malo plakati i on iza sebe ostavlja malo i metka. Poslanik s.a.v. postiče ashaabe da činje dobro, makar to bila po našem mišljenju beznačajna bezvrijedna stvar a to je uklanjanje nečega sa puta što smeta prolazniku u tom smislu je i hadis koji bilježi muslim u sahihu a hadis prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu al-iman bid bid'un iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko stvari. Najbolja je nema drugog bogasem Allaha, a najmanja je uklanjanje onoga što smeta na putu, a stid je dio imana. Prenos Jenas ibn Malik, radijallahu anhum, sjedili smo kod poslanika s.a.v. kada je kazao sada će se pojaviti jedan čovjek kod stanovnika džennata se pojavio jedan ensarija čija brada je bila mokra od abdesta, a u lijevo lijevoj ruci je nosio nanule. Poslanik s.a.v. je ponovio isto i narednoga dana, pa se pojavio isti čovjek kao i prvi put, pa kada je došao treći dan, poslanik s.a.v. je rekao ono što je rekao i prethodnog dana. Potom se pojavio isti čovjek, Pa kada je poslanik sellem otišao, za tim ensarijom je krenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhu ma govoreći mu Moj babo se na mene naljutio pa sam se zavjetovao da neću u kuću ući tri dana pa ako mi dozvoljavaš da se sklonim kod tebe dok to vrijeme ne prođe. On se složi s tim te je Abdullah radijallahu anhu ostao kod njega tri noći ali nije vidio nikakav poseban ibadet u smislu obavljanja na fila. Kada bi se probudio iza sna, samo bi spomenuo Allahovo ime i prekrenuo bi se na drugu stranu i tako bi spavao sve do zori. Abdullah od njega nije čuo ružna govora. Nakon tri dana Abdullah ibn Omer radijallahu mu reče da, je njegov, da se njegov babo nije naljutio na njega Već je zbog toga što je čuo poslanika s.a.v. kako je tri dana uzastopno ponavljao isto, a potom bi se on pojavljivao odlučio da vidi šta to on čini od ibadeta i dobra, da bi i on to činio, ali nije ništa činio posebno. Ensarija odgovara, to što si vidio, to je to, pa kada je krenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhu maračemu, Ali u meni nema podlosti niti prema jednom muslimanu niti zavidim nekome od ljudi kome Allah dao dobro više od, mane, od mene. Pa Abdullah kazao to je u istinu pravi razlog. Poslanik s.a.v. savjetuje Ebu Tharra radijallahu anhu. Ittaqillaha haythuma kunt ve etbi seji'atel haseneta tamuhuha da khaliqun nasa bi khuluqin hasan boise allah magdi bio posle učinjenog lošak djela učini dobro jer će ga ono izbrisati ili je pose ponašaj prema ljudima Upitan je poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta će ljude najviše uvesti u džennet i vatru pa je odgovorio al janna faqala takabbalallahu husnul khuluq khuluq nayvishece u jannet ljude uvesti takvalu odnosno bogobojaznost i lijepo ponašanje wa suilan akthari ma judkhilun nasan nar faqala al famu upitan sta ce najvise ljude uvesti u vetru pa je odgovorio uvešće usta i stidna mjesta Praćevi sestre, budimo od onih koji olakšavaju drugima, a ne otežavaju. Budimo od onih koji se voli u ima larlešanuhu i nikome ne činimo nepravdu i pripremajmo se za dan, za smrt i u isto vrijeme za dan polaganja računa na sudnjem danu. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušatelji, imali ste priliku slušati izlaganje našeg večerašnjeg gosta Nezime Fendije Halilovića na temu poslanikova umjerenost u IBADET-u. Nekoliko poruka vaših smo dobili gdje ima i zanimljivih pitanja. Očekujemo i dalje vaše pitanja putem naše kontakte telefona 062 215 541 062 215 541. 4, Sada ćemo se odmoriti kratko uz Ilahiju i onda ćemo nakon toga nastaviti. Ej ašici hodite amo da čujemo pogledamo kako nam je naše stanje. Kud idemo gar ne ranem? Kakvo je naše Sunja luk će brzo proći, valja vječnoj kući doći. Sutra sunce izaći, naske ovdje neće naći. Sutra sunce će izaći, naske odje neće na... Pošteni slušatelji, nakon kratke pauze čuli ste nešto malo ilaheja. Mi nastavljamo dalje, slušatelji radio Naba 107.2. Prvo pitane glasi, koji je najosnovniji ibadet koji čovjek mora da obavlja? Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji prenos je bu Horej radijallahu anhu kaže Bunijal uh, Islam ala khams, islam je sagrađen li sezdan na pet stvari, na pet stupova ili temelja Şehadet je la ilaha illallah manna muhammada rasulullah uh, šehadetu uh, svjedočenje da nema drugog boga osim allaha i da je muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, posljen je allahu al poslanik Ve iqam is U namaz, i ta zaka, u zaka, ta wa obavija namaz va ita iz zakah udavanju zakata va saum u postu mjesec ramazana va hadjil beyti men sabila, i u činjenju hađa ili obavljanju hađa za one koji imaju mogućnost za to. Nakon šehadeta, znači na prvom mjestu ovdje u ovom u ovom hadisu je spomenut namaz, naravno i ostali stubavi islama kad u pogledu ibadeta su vrlo važni. Kada je u pitanju ibadete općenito najvažnije za čovjeka muslimana je da obavlja ono što je farza odnosno ono što je strogo naređeno i o tome bi upravo trebalo govoriti pogotovo u ovom našem vremen u vremenu trke i dinamike da da bi na taj način podstakli ljude da izvršavaju Allahove farzove, jer ćemo na sudnjem danu biti upravo pitani, biti pitani da li smo izvršavali ono što je naša stroga, stroga obaveza. E, skoro sam razgovarao sa jednim našim e, bratom koji e, radi u jednoj vulkanizerskoj radnji kaže da mu vrlo često promakne e, podne nama zbog toga što u tom, tom periodu u to vrijeme e, upravo ima najviše, najviše ljudi koji kojima je potrebno da, da izvrši određeni, određeni posao na, na autu. Kazao sam mu da to ne smije sebi dozvoliti, a on mi kaže da mu je dugo da ide u džamiju, da mu je daleko, da treba da se presvuče, ali u isto vrijeme i kada želi da klanja tu na, na radnom mjestu da mu to oduzima vrijeme jer se radi od deset rekata. Ja sam ukazao da je njegova stroga obaveza, njegova dužnost da obavi, ako nije u mogućnosti da, da obavi, obavi sunnet i prije i poslije, poslije farza da izvrši četiri rekata farza jer će na taj način zaslužiti Lavr Lešanohu milost. I dalje pristižu pitanja. Drugo pitanje, može li se razdvojiti vjera od svakodnevnog života ili je to jedno te isto? Pa kada je u pitanju praktikovanja islama, odnosno čvrsto vjerovanje u Alarlušanuhu, znači vjera je neodvojivi dio našeg, našeg života, tako da vjera prožima, prožima svaki naš pokret, svaki naš posao, svaki naš ibadat, pa i redovne, redovne poslove. Mi čak kada govorimo o ibadatima, smatramo da je ibadat samo ono što je strogo vezano za vjerske propise. Poslanik u hadisu kaže da se u ibadet, u ibadet smatra i to da čovjek nahrani nahrani svoju porodice, nahrani svoju ženu, da nahrani svoju djecu i to se smatra nekom vrstom ibadeta ako to naravno čovjek, čovjek čini u ime, ime svoga gospodara, pa čak u jednom hadisu stoji da je intimni odnos sa svojom, svojom suprugom da se i to može smatrati ibadetom, pa su pitali ashabi, šta, kako, kako to može da se smatra ibadetom onda je poslanik salim, kazao a šta misliš da je on to učinio na nedozvoljan, nedozvoljan način vezano za novotarije i sunet možete li nam reći koje stvari čovjek treba raditi za svoga umrlog a da od toga ima koristi umrli danas kada uporedimo neke stvari što muslimani praktikuju ima velike sličnosti sa onim što rade druge vjere na primjer sedmine, četiresnice godišnjice, ukrašavanje mezara, svijeće, svjetlu sob, gdje je neko preselio i slično. Poslanik, sallahu li vasallam, u hadisu e, kaže Iza matal insanu in qata' anhu amaluhu illa fi thalath e, Čovjek kada preseli, kada umre, kada napusti ovaj svijet prestaju mu se pisati dobra dijela osim u tri slučaja. Sadekatin džarije, ako je ostavio trajnu sadaku, eva ilmin yuntefe'u bih, ili ako je ostavio neko znanje sa kojim se ljudi koriste i nakon njegove smrti. E u Validin Salihin je duva ili ako je iza sebe ostavio e, hairi potomke ako je ostavio hairi e, djecu koja mole uzvišeno gospodara e, za svoga svoga roditelja. Znači to su te tri stvari koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i koje traju i nakon e, nakon smrti smrti čovjeka. Ono što e, bi mogli posebno ovdje naglasiti a to je e, doba Eh, odnosno sjećanje dovom eh, svoga umrlog, na pron mjestu svog svog umrlog eh, roditelja, pa i svojih umrlih umrlih eh, predaka i da na taj način obraćaju se uzvišenom gospodaru, molimo gospodara Svjetova da olakša taj hajatul barzahije ili život, život u kaburu do proživljenja i da olakša polaganje, polaganje računa na sudnjem danu. U našim prilikama u, mi, u kojima mi živimo imamo mnogo, možemo da kažemo, ružni stvari koji su se Uh, uvriježile uh, u, u, u naše naše živote i iz dana u dan one se sve više, više praktikuju, u određenom smislu možda postaju kao uh, neki, ne, neki vid uh, obaveze, obaveze za, uh, za porodice. Kada je uh, Džafer, eh, radijallahu anhu, Amidžić, poslanike, sallallahu alaihi wasallam, u jednoj od bitaka preselio, onda je Ml. Islam kazao, eh, pripremajte Džaferovoj porodici eh, hranu ili hranite njegovu porodicu eh, narednih sedam dana, eh, jer je njegova, njegova porodica pogođena njegovom smrću. Eh, u Bosni i Hercegovini prije 30-40-a, pogotovo više godina, eh, se zna pogotovo u eh, seovskim sredinama je bio običaj da nakon e, smrti umrlog da upravo komšiluk donosi hranu toj porodici e, i da oni koji e, dođu, dođu sa strane, znači vrlo kratko se zadržaju kod porodice i da e, ako imaju potrebu, potrebu za jelom da to učinje negdje, negdje u komšiluku i da apsolutno ne opterećuju, opterećuju porodicu. U našim prilikama e, nažalost e, nakon, nakon džanaza koji se obave u našim kućama, odnosno u kućama naših umrlih, e, se pripremaju ručkovi koji da, da ljudi ne znaju zbog čega su došli tu i, i oni koji iznenada došli u tu kuću mogli bi da pomisli da se eventualno ne radi možda o veselju, a ne da se radi radi o žalosti kada je u pitanju znači obilježavanje dana e, smrti e, odnosno sedmine ili četrdesnice ili ili ili pola godine e, to su novotarije koje nisu bile prisutne u Bosni i Hercegovini koje su uzele maha otprilike u zadnjih 10 ili 20 godina, godina e, na imamima odnosno na službenim islamske zajednice naravno da e, govori govori o tome da sto nove stvari stvari koje nisu bile e, bile prisutne prisutne i i naravno da pokušamo da utičemo na vjernike, na muslimane da svoje živote usklađujemo po principima islama. Želio bih pitati koliko je najviše rekata klanjati za noćni namaz, šta na njima učiti i trebali ostaviti vitr namaz da se klanja i za noćnog namaza. Što se tiče eh, lejli, odnosno noćnog namaza, to je eh, sunnet poslanika vasallam, koji je on eh, redovno, redovno činio. Eh, može da se klanja dva rekata i, i, i, i više dva do dvanaest ili dvadeset rekata, znači koliko, koliko ko može. Eh, nema eh, nikakvog eh, propisa, znači eh, šta se uči na, na, na tim rekatima, ali eh, preporučljivo je da se što više i što duže zadrži na rukuju i na seždi i naravno da se i nakon namaza da se eh, da se uči id ova. Muhammed islam je praktikovao da da vitr ostavi znači pred kraj noći i da ga faktički klanja poslije, poslije noćnog namaza za one koji se plaši da neće ne, da se neće probuditi, odnosno da će možda prespati, prespati vitr namaz da je bolje da ga klanjaju prije spavanja kako ne bi doveli, doveli u pitanje znači ovaj namaz. S obzirom na napade na islam i muslimane, može nam vaš uvažen gost reći kako običan musliman da se postavi u takvoj situaciji? Svi mi ćemo na kraju kreva u shodno naše, našoj poziciji u društvu, našem, našem emanet koji smo preuzeli, imati određenu određenu odgovornost u smislu odbrane od tih ili stajanja, stajanja odbrane od tih napada koji su više više prisutni odnosno u odbrane od te neke opće islamofobije. Kada je u pitanju obični, obični čovjek on će naravno ako nije u poziciji da reagira u smislu da nešto demantira eh, ili ako nije u poziciji da opovrgne eh, bilo javno ili u nekom, nekom širem krugu, onda eh, je dužan da u krugu ljudi sa kojima eh, sarađuje, sa kojima dijeluje, sa, sa kojima radi, znači da eh, ukaže eh, na opasnost, opasnost eh, napada na muslimane, odnosno na opasno, opasnost napada, napada općenito, općenito na islam, Allah najbolje znamo. 062 215, 541, 062 215 je naš kontakt telefon. Možete i dalje slati vaša pitanja putem SMS-a. Sljedeće pitanje glasi koliko mi u Bosni i Hercegovini slijedimo poslanika s Allaho lehi vesela. Pa, smatram da su bošnjaci imajući u vidu teško vrijeme kroz koje smo prošli dobrim dijelom ipak sačuvali tu primjernu praksiju poslanika sagreselno odnosno slijeđenje slijeđenja sunneta problem je bio ti ta tri protekla društveno politička sistema u kojima su muslimani vjernici bili pod nekom, nekim stalnim pritiskom kroz, pod stalnim, stalnim presijama e, tako da ovo neko vraćanje islamu od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu pa na ovamo je sasvim jedan normalan, normalan slijed ja opet kažem da kada je u pitanju islijedjenja sunneta Da, da, da to slijedinje treba da, da, da ima mjeru i da u ostalom e, iz ovog predavanja koje smo imali u kojem se govori o, o tome da Muhammed Islam preporučuje umjerenost u ibadetima i da je on kada, je u pitanju, kada su u pitanju dvije dozvoljene stvari uvijek birao ono koja, koja je lakša da bi na taj način podučio, podučio svoje, svoje ashabe ja se nadam da će, da će buduće generacije vošnjaka se još snažnije pridržavati sunnete e, i da će na taj način jačati, jačati međusobne veze i da će jačati, jačati međusobno bradstvo i da ćemo e, prelaziti preko e, eventualnih nesuglasica i nesporazuma na jedan islamski način onako kako je to Muhammed Islam radio zajedno s vima sadom Sva boganstva ovog u jednom bilu cha sodao kand be mak allah allah allah ya allah وسنا Allah, به رب yeah. bih stao udovu bih stvorio se zanosu do vječnosti svome rabbu molio se Allah Allah od pehno taret duše ja beskino labbaik allah sarat ezvari khwala rabbu stomstvari labbaik allah sarat ezvari khwala rabb Molim onostavog da nagradi sve vas zbog truda koji ulažete na širenju istine, a posebno večerašnjeg gosta iz drživog Allahovog groba. Sledeće pitanje, evidentno je da bošnjačke porodice su u krize. Da li je osnovni problem u neizvršavanju propisanih i valjeta? E... Bršnjačka porodica je razbijena iznutra i naravno za uzroci za to se mogu tražiti u, u mnogo faktora odnosno u mnogo, mnogo elemenata. Prvo imamo taj neki postratni sindrom koji je prisutan u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo vrlo negativnu ulogu ulogu medija, negativnu ulogu ulogu sredine. Imamo negativnu ulogu možemo da kažemo i u ovom odgojno obrazovnom procesu gdje u stvari djeca u našim, našim školama su sve više izložena, izložena tim raznim izazovima gdje u stvari po mišljenju nekih pedagoga djeca, bez obzira što žive zajedno u poroličnim domaćinstvima sa svojim roditeljima, stvari žive posebne neke svoje svjetove iz razloga što zbog udovoljavanja ili pretjeranog udovoljavanja našoj, našoj djeci, u stvari djeca žive taj neki svoj poseban, poseban život, jer danas djeca imaju svoje posebne sobe, imaju kompjutere, televizore, vokmene, mobitele, imaju imaju sve što im, što im je potrebno, tako da s skoro kada sam razgovarao sa jednim jednim prijateljem, bošnjakom, onda mi kaže kako mi djeca e, odrastaju, u stvari sve više osjećam, e, sve, sve više doživljavam, odnosno mene djeca doživljavaju kao neku vrstu bankomata, odnosno e, od mene samo traže novac za ono što im je, što im je potrebno i ništa, ništa ni za što me drugu ne pitaju. Znači, postoji mnogo faktora koji razbijaju našu, našu porodicu iznutra, a jedan od osnovnih razloga je upravo udaljava od islama, odnosno izrišavanja e, Allahovih propisa. Žalosno je da je sve veći broj razvoda, da je, da je, da je veliki broj vambračne e, djece, da je veliki broj, e, broj e, pobačaja, da je jednostavno nemoral zavladao, zavladao u društvu tako da to oboljelo društvo treba, treba liječiti, a najbolji lijek je, lijek je upravo u vraćanju islamu, odnosno u pojašnjavanju islamskih propisa, a to pojašnjavanje uz praktično djelovanje je naravno najdjelotvorniji i najbolji, najbolji način način ovaj, utjecaja na pojedinca i na širu, širu zajednicu. Da se vaš gost slaže sa mnom, njegovu mišljenju jako cijenim, Da lošem stanju našem društvu doprinose mediji. Skoro pa ništa nema edukativno. Na našim medijima možemo u većini slučaja vidjeti nasilje, nemoral i slično. Čak i crtani filmovi su takvi da stalno se vidi nasilje i kako da se utiče na to medije imaju vrlo negativnu negativnu ulogu, absurdno je a mislim da je to jedinstven slučaj možda u, u još u nekim zaostalim zemljama ili zemljama trećeg svijeta može se naći u dnevnoj štampi mogu se naći reklame koje, koje postiču na izravne kontakte sa, sa, sa osobama ili takozvani hotline gdje imaju, imaju vrlo razvratne fotografije u, čak u dnevnoj, dnevnoj vrlo tiražnoj, tiražnoj štampi što se ne može jednostavno desiti, desiti u nekim razvijenim zemljama gdje jednostavno i u elektronskim medijima čak u, u vrijeme kada su roditelji na poslu. u to vrijeme prije podne ili neposredno posle posle podne na televizijskim kanalima se prikazuju vrlo razvratne serije prikazuju se filmovi gdje imaju, imaju vrlo ogavne scene koje naravno negativno utiču na djecu a u to vrijeme djeca jednostavno nisu pod kontrolom kontrolom svojih roditelja tako da mediji i te kako negativno utiču na, na formiranje ati Mladi, mladi ličnosti, odnosno na formiranje, formiranje naše djece i o tome bi naravno trebalo povesti računa i potruditi se da u nekom, nekim zakonskim okvirima da se obezbjedi da makar u toj dnevnoj, dnevnoj štampi ili u elektronskim medijima, bar u nekom, nekim terminima, udarnim terminima, da bar nema onoga što poziva na razvrat ili što poziva na nasilje upravo kada su u pitanju čak i crtani, najobični crtani filmovi I oni u stvari sve više imaju elemenata, elemenata nasilja ili elemenata razvrata, tako da to ite kako negativno negativno utiče na našu omladinu. Ja obzirom da vrlo često koristim gradski prijevoz, vrlo rijetko mogu da, da, da uđem u, ili u trolejbus ili u tramvaj ili ili u, u neko drugo prijevozno sredstvo javnog javnog prijevoza da da tu negdje u blizini ne bude neki mladić ili djevojka koji na vokmen slušaju taku taku tešku muziku ili, ili ta, sa takvim takvim ubitačnim ritmom da meni koji sam na udaljenosti nekoliko metara od te osobe smeta, šta se to u stvari u glavi ovaj, dešava tog, tog mladića ili djevojke to samo, samo oni znaju znači vrlo je negativna negativan naboj koji je prisutan, prisutan u medijima pa i u samoj, samoj sredini tako da to naravno i takako negativno utječe na, na formiranje ti mladih ličnosti 062 Uh, u toku predavanja su spomenute uh, neke olakšice gdje treba olakšavati svoju vjeru. Pitne glasi, gdje je granica olakšica? Naprimjer, neko kaže, ne moraš se ti pokriti, bitno je da vjeruješ lasu panu tala. Drugi kažu, bolje je i da dotična osoba puši cigaretu, već da se drogira. Polakšice o kojima smo govorili u predavanju ne odnose se na ovo. Kada je u pitanju pokrivanje naravno se da je tu šarijaski propis do kraja jasan tu nema alima koji može da na kraju krajeva da da neko, neko pojašnjenje ili da, da na kraju krajeva može da upovrne jasne kuranske, kuranske ajte. Kada je u pitanju pušenje, odnosno kada je u pitanju, pitanju pušenje cigareta ili duhana i poređenja sa drogom, mogu da kažem da se ulema po pitanju pušenja duhana ili cigareta razišla da je većina islamskih učenjaka i većina centara za, za fetve da su za, za duhan kazali znači da je, da je haram pa čak i oni koji su liberalni oni kažu da je to mekruh tahrima odnosno da naginje, naginje ovaj, prema, prema haramu tako da kada bi samo uzeli, uzeli kur, nekoliko kuranskih ajeta ili hadisa poslanika srednama i to usporedili jednom, jednom analogijom, mogli bi da kažemo da je sasvim logično da zbog toga što je dokazano, medicinski dokazano da, da šteti, da vjerniku nije dozvoljeno da baca baca sebe u propast, vela tulkubija i diukumila tahluka, ne mojte bacati svoj, sebe svojim rukama u, u propast, odnosno u provaliju, na kraj kreva to i materijalno šteti šteti čovjeku, tako da e, su to sve elementi koji ukazuju da je sam duhan znači e, haram, odnosno ili kako neka ulema kaže mekruhtahrimen. Kada je u pitanju droga o, o tome nema apsolutno nikakvi, nikakvi dilema, droga je strogo zabranjena, odnosno haram i to je jedna pošast koja je e, nažalost sve više prisutna u, u našem, na našem društvu. Sad je drugo pitanje zbog čega e, se nismo izborili kroz e, institucije, odnosno Ako možemo kažemo, kroz određene komune koji su prisutne na ovom e, dijelu, drugom dijelu, e, federalnom dijelu e, ili hrvatskom hrvatskom dijelu gdje e, već imaju razvijeni centri, a kod nas se tek nešto radi na tome kod Ilijaša, odnosno Smolvić i kod e, Lukavca, zbog čega se nije e, znači, prišlo e, rješavanje tog problema e, sistematski, odnosno e, planski, to je sad neko drugo pitanje o kojem se moglo možda nekom drugom prilikom govoriti. Dobro, nastavljam dalje. Selama mom dragom bratu Uderisu. Čujem podjele na evropski, bosanski, američki islam. Zar nije islam 1? Islam je Islam je jedan naravno imamo različite pristupe e, kada je u pitanju kada su pitanje šerijske norme imamo e, četiri o, velika priznata priznata mezheba znači e, u e, određenim finessama u e, određenim pitanjima postoje određene razlike ali kada su u pitanju kada je u pitanju fundament on je jednostavno nepromjenjivi on on je On je, znači, kao takav primjenjiv na svakom prostoru gdje gdje se nalazili, nalazili muslimani. Naravno, da imamo specifičnosti, okolnosti, vremena u kojima, kojima se živi i u tim okolnostima ima, ima i znači, ovaj primjenjivanja određenih ruhsih, odnosno određenih olakšica, naravno, da se ne izađe iz okvira šarijata. Mm. Od sabaha pa dan sam bila bolesna, glava me bola i nisam smjela ni da se pomjerim. imali šanse da to nadoknadim? Molim Allah da mi oprasti. Ako je tvoje zdravstveno stanje znači, bilo, bilo tako da nisi mogla znači, da izvršiš izvrši i baljeti, da nisi mogla znači da, da da obaviš obaviš namaz stojeći ili onako kako je to propisano. Alar Rešanuhu nam je dao olakšice, odnosno mogućnosti i posljednog sredstva mi je to, to pojasnio da osoba koja ne može da obavi namaz, ako se radi o bolesnoj osobi, ne može da obavi namaz stojeći, da to može uraditi sjedeći. Ako ne može sjedeći, da, to može, da namaz može obaviti ležeći na boku i tome i slično, da osoba koja Ne može, ne može da pomjera usnama da to može da, da ovaj učini u, u mislima tako da e, islam znači ima e, ima olakšice olakšice kada je u pitanju namaz i ne bi, vjernik ne bi smio sebi dozvoliti da e, izostavlja namaz osim u nekim situacijama kao što je da izgubi izgubi svijest ili da izgubi ovaj pamet u drugim situacijama naravno da bi trebalo da se potrudimo da izvršimo izvršimo namaz ako ne možemo da, da izvršimo i sunnet onda bar da se potrudimo da izvršimo farz jer ćemo na suđem danu upravo biti pitani biti pitani za farsa. Selam sa Kosova, da li se namaz skraćuje zbog puta ili zbog poteškoća na putu, ako ih ima? Ako nema poteškoća, treba li se skraćivati namaz? Većina islamske ulemije smatra da neovisno od toga da li se radi o, o poteškoćama ili se ne radi o poteškoćama ako se pređe određena kilometara, 80 nešto kilometara bez obzira sa kojim prijevoznim sredstvom znači da e, postoji mogućnost olakšice, odnosno da možemo da skratimo, skratimo namaz ili ako se radi o e, putniku o, o, a, putniku koji putuje uz ramazan, znači postoji mogućnosti da e, i da se mrsi taj dan da bi se taj dan nakon toga, nakon toga napostio, mada ima znači ljudima koji smatraju da ako se radi o put koji ne zahtijeva neki veliki fizički napor, znači da da ovaj nema nema razloga da se mrsi odnosno da nema razloga da se skrači. Po našem anepifskom mežabu, ovaj skraćivanje namaza bi trebala u stvari da bude da bude e, naša obaveza i tu u pogledu, znači ovaj, u odnosu na, na ostala tri mezheba tu je e, hanefijski mezheb možda, možemo da kažemo, naj, najstroži e, i zbog čega ne bi kao što Manovi Islam kaže, ovaj, to je Allahov dar pa ne odbijajte ono što vam al daje kao dar. Šta je preporučivo učiti kada na primjer studenti spremaju ispit da bi im Allah olakšao i povećao pamćenje? Naravno vjernik bi trebao da bude u svakoj situaciji da se trudi u stvari da bude što više pod abdestom jer je abdestoruž je vjernika. Uh e, studenti bi trebali naravno da redovno uči da pripremaju pripremaju svoje ispite, da budu vrlo odgovorni u onome što im je što im je povjereno od strane njihovih roditelja i naravno na kraju krajeva od strane strane širi društvene zajednice. Uh e, studenti treba da izvršavaju izvršavaju obaveze prema Allahu Šanu da da klanj redovno klanjaju namaz i da izvršavaju ostale obaveze da se da se klonu svega onoga što Lallu Rešanu zabranio i da naravno posle namaza e, uči najobičnije dove te dove mogu da budu i na našem bosanskom, bosanskom jeziku znači da moli Lallu Rešanu e, da im pomogne odnosno da im olakša da ispit koji im prestoji da e, se lakočno da ga se lakočno položi Pošto emisatelji polako ćemo odjavljivati večerašnje izdanje emisije treće izdanje emisije u ciklusu upoznaj svog poslanika sa Allahu alejhe vesalam Iskro se nadam da smo e, svi zajedno se već raz okoristili o, ovo izdanje i da ćemo nakon ove emisije malo razmisliti i svesti račun sami sa sobom i da ćemo inšalutala početi drugačije raditi, naravno raditi sebe prema boljem za nas, a normalno i za našu okolinu i za naše društvo. To je bilo sve i do naredne emisije. Assalamu alaikum, rahmetullahi, wa brakjatu.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 Očaj će i Islam. Upoznaj svog poslanika. Ja valim mog poslanik. Bel aslama je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj svog poslanika. Sallallahu alejhi wasallam. صلى الله على محمد